Але рівень їх круглоголовості, згідно з нашими обчисленнями, середній головний показчик українців взагалі рівний 83,4. У ріжних груп населення та в ріжних місцевостях має виключної ваги інтерес. Як у всіх більш-менш мішаних етнічно народів, Українців головний покажчик дає певні хитання. Але ці хитання, як ми це зараз побачимо, зовсім не безладні, а навпаки, дуже многозначні, особливо коли зіставити їх з хитаннями інших ознак. А у північній смузі України на східному її краю, на Курщині, знаходимо в українців головний показчик 83,3. Далі, в східній частині Чернігівщини, головний показчик трохи вищий за середній, 83,6. Але в південно західних повітах Чернігівщини, а він зразу дуже сильно падає, до 83,0, знижуючись на північному заході до малої субрахецефалії 81,6. Таким чином тенденція до звищення антропологічних ознак зі Сходу на Захід, яка помітна і тут, переривається. І тут рухом довго- та середньоголових елементів з Великоросії, Білоруси, а особливо з Польщі на Крайньому Заході. В середній смузі України вказані хитання менші. Найменшим головним показчиком, як видно з промірів Кожухова на 120 суб'єктах, означаються українці Вороніщини – 81 ціла. Але в дослідах Лебедєва цей показчик значно вищий та наближається до середнього 83,2. Цепто і тут до певної міри повторюється те саме, що ми бачили тільки що в північній смузі. Але далі, на Харківщині, як це дослідив Еркерт, на 80 суб'єктах, головний показчик також близький до середнього – 83,2. А на Полтавщині, як показують цифри Чекаленка, Шульгіна та Руденка, у північно-східних повітах – 83,0, а в південно-західних – 83,5. На Київщині, проміри Дібольда, 200 суб'єктів, дають головний показчик, уже порівнюючи значно вищий – 84,5. Але Талько Гринцевич та Алешо дають значно менший показчик – 83,2. А Артюхов для південно-західних повітів дає 84,5 – і для Звенигородщини та Тарашчанського повіту – 82,6. У північній частині Поділля головний показчик падає до 82,3, а в Південно-Західній та Центральній Волині доходить до 82,1. Далі в Галичині звищується От 82,2 до 83,3 у Лемків на Північному Сході та до 84,5 у Центральних Бойків. Нарешті, у південній смузі України хитань уже немає. І головний показчик цілком уже брахіцефальний, іде рівно звищуючись зі сходу на захід, з дуже невеликим відхиленням у подністрянського населення Поділля. Найменшим головним показчиком тут означаються кубанські козаки. Проміри Гільченка дають 82,1, а мої та Чекаленкові – 82,6. Далі на Катеринославщині – Проміри Кондрашенка дали в обох її частинах по 83,3, а в Таврії – 84,5. На Херсонщині Проміри Чекаленка та Шульгіна дають